1-ci, 4-cü gün zəifdir Bizdə zəifdir Aydındır Bu sünnəti Çoxlu sabaq təyir Səhər axşam zikirləri Və 1-ci, 4-cü gün Oruc Və hər ayın 13-14-15-i oruc Yaxşı istifadə nəmək olar Yəni, bab, bu sünnət Əlhəmlə Cəmanat namazlığa yaxşıdır, gedir Vaşingtonpa da məsələ zəifdir. Belə məsələləri istifadə edən. Sualla. Hə. <tomuzlu> namazı imam da səhv edəndə çıxır namazdan. Arxada dayanan birinci səftdə dayananlardan biri keçir qabağı davam eləyir namazı. Həmin <tomuzlu> yerdən. Həmin ha. Özü çıxır ya. Çəkir onu. Nöcsüç indi adam bilməlidir də. Məsələn Ona görə yaxşı dəmiş müəzzin imama raxasında də yansın. Birdən, məsələn, imamı bir şey olsa, dar da ölsə də bir şey olsa, müəzzin çıxsın. Aydın dəyir. Amma o daha yaxşı də, çaxınlıq düşməsin. Sünlədir, dəyir, belə qayda olsun da, yəni, çaxınlıq düşməsin. Tək ki, imama qastın çıxsa, birdən, beş nəsə çıxsır, qəməli. O cəhətdən yaxşıdır, məsələn və ya, məsələn, başqa bir adam daha ki, hafiz arxada deyansı ki, ehtiyacın birdən bir şey olsa şey, dəyişməyik əksini, haqqa manuz qılmaq daha yaxsı, daha haqqaqsız şundan görə yəhudlərə xilafən Ayrındır, olaraq sən. Gəlib sünnədə, arqaqla namaz qılmağa yaxşı, yaxşıdır, gəlib yəni, qorxuldur. Bax ki, bizdə din qəribdir. Din, İslam dini bizdə qərib olub. Yəni, qeyr-ali. Ona görə, bir şey dəyən ki, sənə belə baxırlar. Elə işini görməyiblər. Amma <gülüyor> arablar bilmirlər ki, özləri taxtadırlar. Taxtadaşlar. Yəni, <gülüyor> yani, xəbərlər yoxdur. Müsləmən məhələ salmayan zəbacaqlar. İstizə aləyəm, Müsləmən məhələ. Amma bələ ayıqqələ namaz qılmaq olar. Ayıqqələ mələcə namaz qılmaq olar. Ayıqqələ namaz çəkmək olmaz. Məhə çəkmək olar və xofum. Fəqqələ ayıqqələ namaz qılmaq qılmamışdan qabaq yerə sürtmək yaxsıdır. Torpağa. Torpağa hər ayağı, yəni, belə sürtsən 2-3 dəfələ Ayə necə varsa o torpaq təmizdir onu. Axarla da cərazə namazı görə? Nə istəmir? Mən yenə onun üstə dayan. Ələhə binə lazım deyil yəni. Yo, lazım deyil. Va gör günə namazında yer yoxdur cəmaətə. Çimə namazın yeri yoxdursa? Arxamın edib cəmaətə qılın. Hə, namaz qıl. Belə şey var ki, ayakkabının üstündən məsəkirsən, öncə ayakkabının çıxartıq yer namazı Yox. Ayakkabının üstündən çəkməni olmaz. Çəkməni ilə var. Gördürəcəm bir eləməli qardaşın, ayakkabının üstündən məsəkdir, sonra çıxartıqda ayakkabının üstündən məsəkdir, namazı mı çıxarsın? Yox, sayıbıdır, ayakkabının üstündən Qiyamın ne il namazı var? Qiyamın ne il on bir vitrinədir? Qiyamın ne il on bir vitrinədir? Qiyamın ne bələ iki üç üç üç o nə? Belə sizən də qol bir dükət yoxsa 8-də diyan bir şirkət bitir. Amələ. 13-də gəlir. Ən gözü 11-də ondur kəs. Nəcisə Allahu həmə gəlir. Nə namazında nə də qeyrisində. 15-dən artıq olmasın. Yox, 15 sonra təsəffüf namazına arasında. Yəni qazanşsən. Ayə. Türkiyə məliki vəzifəsən, sə yaxşı bitir qılma. Saxla, qiyamlərdən sonra quldur. Vaxt. He. Yo, imam Allah mərhəmdə sizdimi? Qalxanda səmə Allah mərhəmdə tək olsunsən tək qalanı isə səmiəllahu ələyh və nəhmdə rəbbənə vəlik amma imamla deməsənəllarım deyinə rəbbənə vəlikəl hamd tərifə şeyə Allahın yəni xəbəri öndürür qəbul edir Allah qəbul edir o necə başlanar artıq şəriq qoşaraq indi sən əgər adam cahillik olub cahil olub məlumatı olmayıb İslamla ölüb bu adam Biz demirik kafirdir. Yəni, müsəlmandan söhbət gedir. Müsləmanlar müsəlman, arasında yaşayan, nəsli müsəlman olan. Bu adam tutaq ki, yaşayıb, ölüb. Ha, ölüb. İndi buna hükmə edir. Bu kafirdir. Lakin, demirik də, mömindir. Çünki bəzləri, qədləri yara. Bu kim deyə bu? Həhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhəhə Deməli, qəlbləri yara deyil bilər ki, gör ki, mən murciyə ehtikadını təbliğ imləm. Murciyə ehtikadı birisi dənə, murciyələr. Yəni, inansan qıtardı, nə hissəyirə, hələ mövminsən. 100 faizdir, nəsə lazımdır. Deyilə? Birinci, hələ deyəndə adam, soruş, baş, ümumiyyətlə, murciyə nə deməkdir? Murciyə kimdir? Xəsən yaranır? Oların əqidəsi nədir? Əsə, as da yara, deyib ki, deyib ki, bəs. Qələn kəs mürcədə ha, mürcə, mürcə, mürcə. Yəni, lakin mövmündür deyilə o. O adam mövmündür deyil. Yəni, ki, o mövmündür və səri, yox, lakin asıdır, lakin Allahın istəyi altındadır. Allah bir daha şərik qoşağa bağışlanacaq, qutardır bilmeyise Şrif koşup YENƏ o biraz ÜZÜR var bilmemeyi üzürdi bilmemeği üzürdü şey yok ki bile bile şirk koşanlan bilmeyi bilme şirk koşan sıfır var yani bunlar Allah'ın işte altında altında da inşallah aydınlığı yani havacı tehi so kafirdi dardı gönderdi cehennemedi yaz bedin yani <gülüyor> he Patrisanın söyəh hamısı kafirdi. Hə, kafirdılar. Mən xəbər yoxdur. Yox, yani, söhbət gedir Məslimanla. Söhbət edirəm Məslimanla. Kafirdi yoxsa yox. Bu məsələdə mən, yəni deyirəm, düzdür, kafir deyil olmaz. Ancaq o, səğa kafirdi, amma. Aydın kim peyğəmbərimizi qəbul etməyən kafirdi. Xəbər yoxdur. Nə isə. Yox, kafirdi, kafirdi. Tardək, <gülüyor> ha. Sinan-kərin <gülüyor> cəzansı, əgər evlidirsə, başqalar. Əgər evlidirsə, sinan-kər edirlər, sinan evlilər. Olar daşlan, cəmanat yığılır, daşlan, cəmanatın qamandı, hamı ölənəcəm, daşlayırlar. Amma evsiz eləsələr, şallaxlayırlar, sonra bir ildə sürgündür, yaxşı yapar ki, sonra, tardək. Şirafirə salan verməyə Kafirə salam, sen, yakin kafirlə qəfirlə birinci görüşməyəsə. O görüşse, o cür də salam ver. Aydınlı məsələdən, səlam, sen de də də də də salam, də də də də salam. Də də salamın aleykum, də də salamın aleykum. Aydınlıdır, çünki onlar, bizləri, istəməzdər, Lərsav, Müsləmanları. Arakcən, kəfir, yoksa Müsləman -ar Arakcən. Namaz oldu da. Namaz qını, coğrafim Səlvandır. Səlvandır da belə 2-3 faizlik vəs olsa. 1% da olsa. Yəni o yenə o baxsan qonşudsa, qohumdsa onun haqqı var. O başqadır. Şəhərdə isə belə görüşəndə salaməleykum, oğlum necə görək? Saldırmışdı, etdiler çoxaldı, danışma çoxaldı. Qardaşlar hər şey yaxşıdır. Onu elə görsən necə görürsən? Salaməleykum salam. Sən Aleykum salamsa düz qaytar.